Kedves hallgatók, a METI Heteor podcast 10. adását halljátok, én Szedlek Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc, Ferenc. Én pedig Körtesik Áspelgorzs. És valaki avassa be hallgatókat a heti csillagászakörből, hogy aztán soha többet ne foglalkozzunk ezzel. Csillagászakörből megint nem mondtuk pontosan. A meteor az égi jelenség. Még a meteorit az itt, képz, itt végződésből ö, nyilvánvalóan kiderül maga a kő, ö, mert hogy mindig az itt képző, például az andezit, az andok, plusz kő, tehát andokból származó kő, andezit, vagy a ferrit, vas plusz kő, vagy a lazurit, lazur plusz kő, vagy... Vele a malahit, az viszont az egy fél drága kő. Ja, kő, oké, semmi. De, de kő? Kő, igen, igen, jó. Most hirtelen valami szóvicet próbáltam gondolni, de, de nem jutott eszembe semmi rossz, úgyhogy megmenekültünk. Figyelj, egy itt crowd biztos, hogy van benne, de nem menjünk bele. Ha nem menjünk tovább, köszönjük szépen, soha többet nem lesz meteoritokról szó. szót. Keresünk valami mást, ha egy híres filmre amiről a Mariannára, akkor még akkor beszélünk, hogy milyen volt az uszony. Meteoritokról nem. Isten egem úgy Viszont valaki rakott ide egy hírta, hogy Bang kitiltották az App Storeból, úgyhogy nincsen ingyen pornó, meg ingyen dugás az iOS-en. Az még hagyján, de hogyan találsz Dungeons Dragons partnert így? Lehet Dungeons Dragons partnert találni? Hát mint a múlt héten a Feri által kiderült. Erre is való lesz. Igen, arra is jó lehet, hogy mindenféle kicsit ciki elgondolásunkat, vagy rajongásunk tárgyát itt osszuk meg az ismerőseinkkel, és találjuk meg az ugyanolyan rajongású haverjainkat. Hát erre jó lehet. Na most egyszerűen válasz az Androidon. Bocsánat, véletlenül angolul mondtam ezt a szót, ugye? A legjobbak is előfordul. Csapjatok a számos Skype-on keresztül. Androidon keresztül semmi akadálya, hiszen ott egyáltalán nem tiltották le a, az appot, csak szegény Apple felhasználóknak e, megy a szívás meg a probléma. Legszebb egyébként az a sztoriban, hogy, hogy semmi okot nem adtak rá. Egyelőre. Egyelőre. Úgyhogy mindenki néz Bamben, hogy pontosan mi, mi, mi, melyik szabályt szegi meg, mert ránézés egyiket sem. Ez jó az Apple-ben, hogy lehet ilyen kriminológiai intézteteket üzemeltetni a tudósítószak sajtóban? Egyébként lehet, hogy, hogy egész egyszerűen csak azért csinálta ezt az Apple, hogy valami hír legyen már róla, mert annyira nincs körülötte semmi hír meg pletyka. Én igazán próbáltam most találni valami, valami bármit, ami az apple szól. Csak találtál? Hát találtam, igen, de azt a minden, minden kit megrengető hír találtam, hogy a új telefonnak a home gombja, Zafír kristályból lesz, és nem nyomni kell majd, hanem érinteni. Ez a, ez a plecska járja. Most azért ez tényleg azt jelenti, hogy azért van fajta hírésség ebben, amit mostanában nem sikerül a vállalatnak igazán jó kielégítenie, mert hát ez oké, oké, hogy tényleg sok gond volt a home gombbal, hiszen ez egy mozgó rész volt a telefonban, de azért ez talán tényleg nem annyira nagyon szuperizgi, az az érdekes egyébként, hogy, hogy gyakorlatilag már senki se a hardware várja, hanem szoftver fronton kéne valamit újítani. Igen, és ugye azt meg is beszéltük a múlt héten, hogy az meg fog történni, de sajnos nem a megbeszélt szeptemberre, hanem csak sajnos egy kicsit később. Hogy fog ki új kütyüt venni így? Hát, hát meg a az, az azért annyira nem szexi, ott is megyük be. Igen. Hát vegyél esetleg egy új játékkonzolt. Az nem ügyes, ahhoz először tévét kéne venni valamit. Hát, ahhoz nagyon, nagyon korán vagyunk. Kedves emberek, hétfő este van, akkor veszük fel ezt az adást. Hogyha ezt e, kedd este vennénk fel, akkor már tudnánk, hogy Max mit mutat be. Holnap van? Bozony holnap lesz bemutató. Na, akkor lesznek olcsón Xbox 360-ok -ok a wateren? Hát de Xbox 360-ot pont nem tudom, hogy megírja venni vásár, használtam, mert hogy az úgy szeret szétrohadni. Legyen a régebiek szerettek, az úgy, nem tudom, hogy milyen a most. Így vagy úgy, de holnap valóban bemutatja a Microsoft az Xbox 720 néven emlegetett, nem tudjuk, hogy valójában majd milyen néven bemutatásra kerülő dobozát, meg benne a szolgáltatás csokrot. Várunk tőle valami különöset? Egy jobb nevet. Mindenképpen egy a, jobb nevet. A Durango-nál jobb a 720. De meg <gül> megint egy helyben forog. Tehát a 360-nál is volt az, hogy egy teljes kört írt le a neve. 5 nál húsznál az, azt nem lehet kimagyarázni azt, hogy körbenéz, vagy tudom is én. De jó, hát hogy ne, ne lehetne? Hát ez a nem jelenti valami. egész egyszerűen. Jó ja, tényleg? A, viszont ah, 720. De nem, mert a Xbox 360 már tudott p t Akkor 1080-nak se álljunk. Igen, vagy UHD, vagy 4K, vagy mi a bánat. Én szeretem az ilyen leígásszerű dolgokat. Zárója... Ma kaptam egy, egy hírt arról, csak nem laktam el a linket, úgyhogy csak összefogalom szóban, hogy Samsungik már csinálják a következő generációs uh, display panelt, és ami a 3200, a nem tudom hány pixeles felbont testud a 13-colos paneljük, és uh, ott rögtön be is gondoltam, hogy mi az a állat videókártya, mivel ki lehet ennyi pixelt rá. Én majd nem jutottam semmire, igazából. Akkor nyitok a zárójelen belőle, hogy zárójelet, ezen a múlt héten most, hogy néztem, hogy az Apple milyen laptopokat is árul éppen, aztán ez az elvileg jövő héten megváltozik, de, vagy jövő héten, VVDC-en megváltozik, de hogy képesek a 13 colos MacBook próba a retinába, ugyanazt a kicsi papírvékony Intel HD 4000-ben letenni, mint a nem retinás 13 colos gépeikbe. Ez kicsit nevetséges. Hát, nem. nem tudom, hogy miért nevetséges, nekem van egy autóm, ami be, be van építve az ülésfűtés, de olyan szinten, hogy minden alkatrésze benne van az ülésfűtésnek, kivéve a bekötő madzag. Tehát, hogy azért nincs ülésfűtés a gépben, mert nem építik be azt a ja, dolgotot, amit nem az, az, van. az elektromos rendszert a fűtőszálakkal, meg a többivel. Itt, itt nem az van, hogy, hogy persze kényelmesen elbírná az, az erősebb és akkor inkább kivesszük belőle, hanem az, hogy úgy, úgy el, elboldogul a, a normál 13-szoroson, és akkor berak, beraknak négyszer annyi pixelt, és köhög. Tehát így néztem, ja, néztem videókat, állandó is kötelező üléshűtés van. A ülés szkolozás is, a... is beszaggat. Értem, így egészen más ajánló fekvésre valóban. Azt ki. Tényleg a retinához illene egy cambos videókártya. 15-ösben van is, csak... Az 15 szóos laptop. Na, én bezárom a jeleket és uh, azt fogom nektek mondani, hogy igenis tetszik az Xbox 720 elnevezés, én bírom az ilyen leíró jellegű neveket. És most képzeljétek el, hogyha az IKEA-nak a uh, gyakorlatát követnék, és akkor bizonyos termékkategóriákat bizonyos uh, finn városokról, illetve folyókról neveznének el. Én azt szok szeretem. szeretem. A halálom az, amikor fejből kell tudnom azt, hogy HD 48-22-12 típusú valami van, és ahhoz kell driver. Azt én is szeretem, de ugye ez, hogy 360 meg 720, az egy viszonylag egyszerű történet. Nincsen nagyon sok bonyolult szám, amiket össze kell hasonlítani, vagy meg kell érezni, nem csak egy ilyen egyszerű leíró Én meg azt nem bírom, amikor nekem fejből kéne tudnom a, a finn falvak neveit, és ebből kitalálni, hogy itt most egy szekrény sorról, vagy egy kerti lámpáról beszélünk. Ja, akkor nyissuk adott... meg az, az, az tudjátok, hogy különböző termékkategóriáknak különböző fajta neveket szoktak osztani. Igen, csak ez perfekt svédnek kell lenni. Ja, vannak vannak szavak, is, amiket használnak egyébként. És én, az fint, én az előbb fint mondtam, ugye? Azt hiszem, ma tényleg beállhatok a sarokba. Most. Ott, fog, ott fognak a ház előtt tüntetni. Gyűjtem a minuszokat és szégyellem magam, ne haragudjatok. Ahogy és a foganak dobálni. De jó lesz. Na, vágjunk bele szerintem a valódi hírek valódi világába. De még egy kicsi felvezetőt? Egy kicsi felvezetőt még, mert ez nagyon tetszett. Az egy, egy ilyen nagyon régi Kickstarter projekt volt, körülbelül egy év, nem bocsánat, ez két éve, két éve március 26-án gyűlt össze a 67 ezer dollár, 50 ezeret kértek, Detroitba építenek, egy robotzsorú szobrot részből. És tíz láb magasat? És tíz láb magasat, és most megcsinálták már az életnagyságú, hát a valós nagyságú prototípusát, amit most meg lehet nézni, és gyönyörűen néz ki, és teljesen bolond, hogy ez a lehalt város Detroitban most erre gyűjtöttek pénzt, és nem... Közbevágnék azonnal, Detroit, Amerika nagy Startup központjának, nekem Közép Amerika Startup, vagy Közép USA startup központjának próbálja eladni magát évek óta, úgyhogy ne repunkad azok szegényeket. Ott Igen élet, mert más illet van, van. <gül> onnan már csak felfele lehet menni a hold Detroit De Most éppen. Képzeljétek el hogy a helyet, hogy azt mondanánk, hogy találkozunk az óra alatt, vagy a nyugati szökőkútnál, ahhoz képest azt lehet mondani, hogy találkozunk a roboczsaronál. Hát az az Egyfajta menőség tényleg van benne. Valahogy egy... csodálatos, igen. És figyelj csak, gast biztos olvastad ezt az egész történetet. Hogy, tehát mi volt azok, mit mondtak, miért akarnak csinálni egy robotzsarú szobrot? Hát, azért, mert a robotzsarú is uh, Detroitban játszódik, ugye? Csak, az is egy disztópikus Detroitban, egy lepukkant Detroitban játszódik. Csak ott még abban a világban van, van egy olyan gonosz meg a korporáció, aki még tud építeni a és végül is, Detroitban a robotzsarú az a hős, akire szüksége van a városnak. Nem egy, nem egy Batman vagy a Kermin, hanem egy igazi hús-vérfém gép ember, aki megvédi a gyengét. Értem. Aféle Kossuth Lajosként helyre helyreállítva az igazságot. És ahogy egy és is millió szobor van, úgy lesz Robodsorról és egy szobor Didroid van. Egyébként tök jó. Egyrészt felhívja arra figyelmet, hogy magyar szuperhősökre szükség lenne, kosutlagos mellett is. És erre voltak már próbálkozások, Másrészt, ki tudok menni ebből a mondatból azzal, hogy, hogy Robodon még mindig sokkal jobb hős, mint a sokszor félre a Tesla, akinek viszont nem is tudom már hol, valahol a szilícium völgyben akarnak éppen szobrot állítani olyan szobrot, ami ingyen wifi-t is szór. <gül> <gül> és drót nélkül járom ott, nem? Nem, nem hála jó és ennek, és nagyon úgy tűnik, hogy mi 13 napjukban is nem jön össze a pénz. Mert hát Elég gajedni szegény szobor. Pedig arra mondjuk jó lenne, hogy elkezdődjön a Tesla kapcsán a beszélgetés, hogy akkor most ő itt a, a, meg nem érte Jenny, vagy a pont ugyanolyan ember, mint Edison volt, csak pekesebb. Hajrá, kezdődjék el ez a beszélgetés, csak nélkülünk. <gül> <gül> Én szerintem nem érdekel, nem. A szobrok azt hiszem azért ő, őszintén szólva nem érdekelnek olyan nagyon. E... Pedig van abban technológia, ön tudja a célt? Azt talán igen. Na jó, de hogy van itt egy következő hír, ami szintén arról szól, hogy kicsi szobrokba kerülhetnek bele a, a megrendelők arcai, és hogy azt kérdezi a, a hírt bedobó gazs. Talán? Én voltam, igen. Hogy vajon ez most menő, vagy nem menő, hogy de nem ezt a terminológiát használtam, és akkor ezt élesztük fel szerintem. Éleszük. Mert mi így, így fárosként világítunk a, a, a podcast világnak a tengerén, oh. hogy drótos vagy fontos. Csak jöttem ebből a mondatból. Drótos szóval... vagy fotos Igen, ezt annak idején valaki így fordította a Wirednek az a, a, a híresült besorolását, a Tired or Wired kifejezést drótosnak vagy fontosnak. Igen, és a szakadát nyíljó vonalon van valahol, de nem tudom. Igen, mert... igen ja. talán szaki lehetett a szakadát is. Igen, ez a, ez a régi narancs volt, nem? Tehát a, a Szibéria időszak, ami ah, szintén egy ilyen remek szóvít. Lényeg, hogy a Disney, uh, Disneyland, Disney World valamelyik a kettő közülben 100 dollár plusz csomagolás és postaköltségért csináltathatsz magadnak egy olyan Stormtrooper-t, aminek a feje az a te fejed. Tehát 3D nyomtatnak. Egy saját fejet rá. Fel kell tegyem az obligát kérdést itt és most. Ki akarsz Tom lenni, amikor ők a lúzerek? <gül> hát, ugye ezeken a jelmezes eseményeken látszik, hogy viszonylag sokan akarnak azok lenni. Mert egyszerű csinálni egyébként. Mert egyszerű csinálni. Fogsz igen. egy ilyen izé csepegtetőt, amit a... Mosogató automatikusan startenbe tartani, meg van a háta. egyszer láttam erről egy műsort miből kell ezt összerakni nagyjából a is és ezebből uh, vízelvezető csatornából áll nézdük le fel vannak öltözve nem úgy mint a jedi -k. tehát az mi felveszel egy egy, ö, vagy egy fürdőköpeint. A füldököpen nagyon kényelmes viselhető. Hát igen de nem olyan menő mint egy stormtrooperul, Mert azért lássuk básts az stormtrooperekre hat menők voltak. És azért mégis csak tívadássar repkettek. Jó, Na már. jó, de ezt mindenki tudja Szóval tudját, akkor, akkor úgy döntöttetek, hogy, hogy 100 dollár plusz csomagolás és postaköltségért egy olyan stone trooper, aminek te vagy az arca, az menő? Ö, csak akkor, hogy ezeket a kis figurákat, ami már eleve gyanús lesz az egész létezésedet, igen. Ugyanakkor ez mindig meglep, hogy Amerikában mekkora gyűjtő gyűjtőmánia van elkörül, meg itthon is lehet látni azért boltokat, ahol lehet a, a bontott, a bontatlan és a többi, és az első szériás, és a második, és a nyomáshibás és a nem tudom, én a hosszú lejje, a rövid hajú között válogatni. Az a rész egyébként szerintem tök érdekes, hogy ez most egyszerre 3D-szkennelés, és 3D-nyomtatás, és egy hazavihető tárgy. Tehát ez, ez megint a, a jövő egyenlőbb szétoztása, nem? Ö, igen, igen. Még akkor is, hogy a kathatót nyomsz a végén kacsatod de a 3D nyomtatást nagylét kacatra használják. Mert hogyha nem arra használod, amire való, hogy, hogy gyártsál magadnak dolgokat, amik hiányoznak, és vagy csináljál vele művészetet, akkor maradnak ezek a kis szintű dolgok. Lehet. Ugyanakkor a, az iPhone tartó, meg a, a locsoló rendszer összecsatoló, ami éppen nincsen otthon, ami mondjuk egy valós felhasználás, az meg nagyon nem szexi, az, azért nehéz kirakni az, az ablakba. ez valóban nem olyan nagyon szexi. A, a, és akkor ez majd, meg is rémített ez a dolog, hogy így belegondoltam. A, van egy nagyon szexi videónk viszont, azt én raktam be, és hosszan röhögtem rajta. E, és talán csak azért jött ide, mert hogy a Wine nevű már sokszor beszéltünk itt a Meti Heteorban. Ugye ez a Twitternek a videó applikációja, ami, amivel 6 másodperc hosszú kis végtelenített videókat lehet felvenni és kiposztolni a közösségi médiába. És látunk ezen a videón egy wine reklámfilm elkészítésének folyamatát, ami ugye arról próbál szólni, hogy milyen sok minden fér bele 6 másodpercbe. És a founder, aki ezt a szöveget próbálja felmondani, ez sajnos sehogy nem boldogul azzal a helyzettel, hogy 6 másodpercben nagyon kevés dolog fér bele. A végén már nagyon káromkodik, hogy egyszerűen képten elmondani bármi értelmeset is 6 másodperc alatt. Pedig jobban hadar, mint mi. Pedig nagyon jól hadar, igen. Minden Ez... esetre nagyon cuki. Ö, azt viszont láttátok, mint a szembe, Vine, hogy a szembevájn, hogy... Megszületett, hanem is az első, mert ezt nem tudom autoritívan mondani, hogy az, az első. De az egyik olyan videó, ami most Vine-ra Youtube-ba, és ott is nagyon nézik, mint a gép. Nem. Nem. A... Nekem is nézték, vagy trendingelt, most 70 nél jár, az nem olyan sok, tehát lehet, hogy nem találtam meg megfelelőt. Egy csávó 6 másodpercben, ugye, hogy más, hogy először közli, közli <gül> okay, azt, hogy az a új hobja, hogy fehér embereknek a kártyain, vagy a, a környékén fut el félmesztelően, mondja ezt egy néger komikus, majd van még két másodperc abban, hogy fut, és azt üvölt, hogy el fogom vinni az összes vagyontárgyatokat. <há> és nagyon ügyes, és nem látjuk, hogy lelövik, úgyhogy lehet, hogy túlélte. Hát nyilván, ha sikerült kipasztolni a néger, vájni át. Ez remek. Jó, eh, mi, eh, a következő témánkat Kelt hozta ide, és valamiért a Totálkárból idéz, amit elsőre talán nem is lehet érteni, hogy mit keresnek itt az autók. Autók az technológia, egyébként minden technológia. Most azonnal jelentkezzen az, aki szerint nem minden technológia, és hogy írja meg a hogy miért nem, azt, ami bebizonyítjuk, hogy miért. De viszont a héten jelent meg egy vélemény véleménycikk a Totálkárban, Góly Zsolt írta, nagyon remek, és nagyon röviden arról szól, hogy ha egy autós újságírót megkérdezze arról, hogy aha, ismerős, hogy milyen autót vett, akkor legalább három különböző énjel tud válaszolni. Az autórajongó, a szakújságíró, a, az a évautója, tag és a többi, és nem feltétlenül mindegyik azt fogja mondani, amit szeretnének hallani tőle. Amit hát nem nehéz elképzelni, az összes általam vágyott autó utolsó hondolító szétrohadó szardarab, ellenben nagyon szeretnék egyet-kettőt közülük. És itt jött a kérdés a másik oldala, hogy ti mit szoktatok csinálni, amikor jön a, a rokon, vagy az ismerős, a 5000 forintos digitális fényképezőgéppel, az Asus netbookkal, és az összes kis barátjával, amire biztos, hogy azt mondták volna, hogy ezt megtiltom neked, hogy megved, nemhogy megkérdezzél, hogy felmerüljön. És mivel nem kérdezett meg, vagy nem került szóba, azért büszkén hozza, hogy ide néz, mit vettem, nagyon olcsó volt. Hát nem tudom, nekem volt netbookom évekig. És ezt a képára annyira nem rossz. Érjük kiáll de, a kamera ez azért vállalatú dolog. De 5000 forintos fényképezőgéped is volt? Meg mondjuk uh, no-name uh, FM-transmittered az autóban valami, akármilyen kínai gyártótól? No-name MP3 lejátszón volt, az S1 MP3 chipset. Az egy remek sztori, de szerintem itt ez az adásra hosszú, hogy hogy is, hogy is néz ki ez a chipsetiparág. Konkrétan ugy ugyanaz az egy csipet használja az összes ilyen gati MP3-lejátszó. Na, gazd várja vissza a témához, tehát próbáljuk meg a témához. képzelni a helyzetet, hogy e, egy rokonod büszkén mutat neked egy technikai kügyüt, amiről te tudod, hogy szar, mit mondasz neki? Mosolybog. <gül> Andod itt véget ér lapoz a 400. oldalra. <gül> Én egész egyszerűen valami mit szoktam ilyenkor mondani, ez megszokott esni, hogy hát remélem sok örömöt telik majd benne. <gül> Nagyon klassz, hogy vettél egy ilyet. Ö, ö, és hogyha még utána megkérdezik, na jó, de tényleg, de mi a véleményed róla? Akkor azt mondom, hogy hát ez árérték arányban egész biztosan <gül> <gül> klassz. <gül> <Bocsánat>. <gül> hát, hogy próbálom megtalálni a pozitív oldalát a történetnek, és arra reagálni valamelyest nem feltétlenül rossz dolog az, hogyha ha nem a legjobbat veszi meg a kategóriából, hanem ha simán egy olyat, ami kielégíti az igényeit. Vagy most konkrétan az olyan vásárlásról gondolunk, hogyha Te egyértelműen a... levest vesz? Igen. Az, ha, egy, az, az, egy, az egyértelműen levesből is láttunk már. Az, amikor apám ezért, digitális fényképezőgépet vesz, akkor az mindig az van, hogy nem olyat vesz, amivel én boldog lennék. Ellenben ő nagyon nyugodtan kattingatva vala évekig, azt már nem is szoktam minősíteni egyébként, hogy miket vásárol mert látom, hogy benne, az szinte mindegy. Amikor a kollega megjelenik azzal a kínai tablettel, amire a saját töltőit is csak USB konverterre lehet rá kötni, és akkor a pixelek vannak rajta, hogy lehet velem centimétert mérni, akkor azt például nem sikerült már szó hogy hagyni, és megemlegettük, hogy, hogy ez így micsoda, és miért, és fontos volt, és adták kefirhez, vagy... De Én ezt sajnálom, hogy mégis csak pénzt költött rá. Igen, de azért, mert ráadásul hülye volt. Ilyenkor nagyon nehéz jó embernek lenni az a, az a tapasztalatom. Igen. Szóval a szolgálti közlemény, ne hagyjátok, hogy ez mással történjen. Igen. És azért, ha megkérdeznek, akkor tessék szépen alaposan felvilágosítani arról, hogy mit érdemes megvenni, és mit nem, és milyen szempontokat kell figyelembe venni, hiszen nyilván a szempontokkal segítesz a legtöbbet. Sajnálom, mindenképpen nézed hogy merre lehet elmenekülni a helyszínről. Igen, szó szerint és virtuális értelemben is. Tehát mikor van az a pillanat, amikor egyszer nem válaszolsz többet a cseten, és gyorsan láthatatlanra állítod a státuszodat. Nézd, végülis egyszerűbb az elején elmagyarázni, mint később órákonál szupportálni telefonon keresztül. Ó, igen, kettőt az engérrel, most nem történik semmi. Ez a gyermekkoromé része volt. És nem én ja. szupportáltam akkor, amikor láttam ezt. És azt hiszem, hogy ugye te rá nagyon a, a magyar embereknek ez a ved, meg a minél olcsóbbat, és érzed azt, hogy jó jártál ö, életérzésére? Az Android? Nem, ö, nagyobb egységre gondoltam, a média láttam, láttál most, nem a plakátját. Showherr Sanyi? Showherr Ó, pont... ezzel még nem, nem szembesültem. Últalában ütném, aki kitalálta a Showherr Hát ugye ott korábban is volt már egy, egy ilyen karakter, a mert azért nem vagyok, az minthogy az szintén... Ja nem, az nem, a Saturn volt. Nem, az... nem az a Saturn a fukart hozta be, az is egy Igen. ilyen, hogyan brendeljünk, egy abszolút negatív jelentésű szót. Az a cuki egyébként, hogy a Saturn és a már mögött ugyanaz a cég van. Így van. A is pont ugyan ezt érzem, hogy, hogy egy rendkívül negatív, nagyon káros tulajdonságot adnak el jófélségként vagy, vagy okosságként. Hát igen, igen, ez valóban nem túl szimpatikus. Én... Nem tudom, engem kiráza hideg ettől. Engem is már részben ez vezet utána ahhoz, hogy tényleg vacskokat adnak el. De én túl ipari hulladékot. E... Na de ha már ipari hulladék, beszélünk a google <síthat> Hát beszéljünk a Google-ról, bár ez egy elég érdekes átkötés, ipari hulladéknak nevezni. Na, no, azért nem volt ipari hulladék, viszont nem raktuk be a verset hozzá, mert van egy versünk hozzá. Mi a versünk. A Larry Page-nek az előadásához, de addig vezess fel a témát, kérlek, és én megkeresem. Addig ipari azok egy kicsit. A Google egy csomó mind bemutatott most a Google AIO fejlesztői konferencián, és nem mindegyiknél érzem azt, hogy előre mutató. A Hangouts kliens, próbáltátok már az újat? Igen, nem. működött. Jó, logolásnál például minden mondat önnel kezdődik, de csak az egyik nézetben. De kelt, figyelj, olyan, olyan sokszor vitatkoztam igen. ezen, hogy, hogy attól, Jó, az hogy, az hogy egy újjannak bemutatott vezés. nagy lépést tartalmazó szoftververzió tartalmaz hülyeségeket is, az nem azt jelenti, hogy az nem egy előremutató cucc, és hogy örökre elvágta magát, hanem az azt jelenti, hogy nem sikerült mindent jól megcsinálni benne. Ugye sok egyéb mellett az új hangahozból például eltűnt a, az a lehetőség, hogy, magadat, hogy, hogy beállíthassad a státuszodat, illetve a, Nem állas. is kivették. Na, erről beszélek. Hát nem az van valószínűleg, hogy Larry Page írt egy e hogy és mindenképpen tüntessék el azt a funkciót, nem szeretem, hogy használják az emberek, hanem hát biztos kimaradt és majd vissza fogják tenni, ahogy egyébként azóta már vannak is, erről hírek. Na álljunk meg egy, egy szóra, viszont a feature amiket biztosan kivettek, az az, az XMPP támogatás és a desktop kliens. A desktop kliensről azóta már nyilatkoztak, most volt hír róla, hogy jön vissza hamarosan. Ja, a desktop, Googletok, viszont a, vagy desktop hangouts, viszont az, hogy más klienst használj például, azt, amit évek óta mindenki boldogan használt, az, az ki van zárva. Hát ez pedig ezért azért nehéz károztatni őket. Hogy nem használják tovább azt a nyílt ö, protokollt, amit mindenki más is kívül? Hát igen, gondolom. Az kicsit olyan, kicsit olyan mint hogyha hirtelen nem lehetne e-mailt küldeni. Na az ö, a baj egyébként kívülre. Tényleg, hogy most megint mindenki elkezdett ezerre zárt építeni, és ez a Google-ek különösen rosszul áll, mert ők eddig ebben ennyire nem voltak benne. Sőt, ők, ők hangosan mondták, hogy, hogy akkor működnek ezek jól, hogyha minden nyitott. El tudom azt képzelni egyébként, hogy ennek az az oka, hogy azt akarják, hogy az összes platformikon menjen a dolog, és hogy adott esetben egy szabvány az bizonyos platformokon nem megvalósítható, vagy nem megvalósítható gazdaságosan, és ezért kénytelenek zárt kertet építeni. Mert ugye most már az elvárás, hogy menjen ugyanaz Androidon is, meg Chromeban is, meg Chrome OS en is, meg gondolom majd még a, a hogy hívják, azt a Q-betűs okostévé alá való cuccot. Ó, annyira szépen ölték meg. az uh, szólt De nem, nem egyszerűen hát klik, hanem volt, volt a Nexus Q című csőjük, amit hivatalosan, ha jól értem, nem is adtak ki, csak, csak osztogattak a tavalyi Google konferencián. Viszont a mostani Google Play Music akármény oh, is music. A neve. Google Play All Music az, az már nem kompatibilis ezzel, és akkor most egyik napról a másikra megszűnt annak a támogatottsága. De elvileg jön a következő, persze, de most ott vannak ezek a készülékek, amik itt gyakorlatilag halva születtek. Nagyon cuki egyébként, most ezek után be akarok szerezni. Csak még nagyon drága, nem? IBN olyan 100 és 300 dollár között ugrál, ahhoz képest, hogy egy teljesen fölösleges és, és euh, értelmetlen tárgyról van szó, ahhoz képest drága valóban, de szép. És van egy, én, van egy én, ilyen világi Gaz, én nagyon szívesen adok neked egy teljesen értelmetlen és fölösleges tárgyat 50 dollárért is. <gül> Köszönöm, én fogok nap, ezzel a a pénzedet <gül> És mit gondoltok az új Google Plus-ról? Um, hát ilyen hátulról már bejellegget tudok rá válaszolni, hogy a Google Plus-ról most már lassan fel kell költözni megint. Igen, így van. Már mennyire egy egy... Undorító, abszolút nem emberbarát, és kicsit ózdra hasonlító dolog is. Eh, viszont nem azért, mert annyira jó lett, mert még mindig nem győzött meg azt, hogy a, a Google+, ez bármire használható. Viszont az új Maps, az, az nagyon sok mindet áthúz Google+, és ott viszont szükség van erre a personalizációra. Szükség van? -e? Ah, micsoda, én kicsit néztem csak meg a Google Maps-et és így kizúmoltam, és láttam az egész földet, és megkerültem, és ott volt a csillagok, és eltakarta a föld a napot, és a szép volt. De igazán nem foglalkoztam vele. Mi, mi ez a personalizáció benne? Na most az új mepsz, az nagyon szép, és szar, röviden. Nagyon szép, mert tényleg tök szép, nagyon térképszerű, nagyon jó használni. Nagyon vacak, mert momentán nincs elég vas alá, hogy kiszolgáljuk, ismét beleszaladtak ebbe a, a fejlettebb dolgot hoztak létre, mint amit képes a számítógépe van nélkül. Futatni, hogy megszakadna, és így i beszélünk. Ö, és az a jó, hogyha be vagy lépve, akkor lehet úgy keresni, hogy a kis barátaid által ajánlott helyek. És minek utána? A budapesti polyi adatbázis az például olyan, hogy, hogy ATM-eket lehet találni, hogyha turista vagy, és mindenképpen meg kell mondjuk a kajánod, akkor tudsz kaján, találni éttermeket. Viszont nem tudja, melyik a jogi rosszos. Nem tudja, melyik a jó kocsma. Tehát az a fajta tudás nincsen benne, amit az ember igazából elvárna egy ilyen oldaltól, ami, ami jó lenne. Ezért ezt azzal lehet pótolni, hogy, hogy keresel a, az ismerőseid által bejelődött helyek között. Hát és, és... ugye van egy még szebb funkció, hogy tehetsz fel kérdést. Tehát, hogy a, a, ha nem találsz egy jó puit, akkor, akkor egy Google Plus-on megjelenő kérdést tudsz feltenni, és az erre érkező válaszok azok egyből a becsatornázódnak a te Google Maps élményedbe. Persze ez feltételező, hogy valaki használja Google Plus-t. Az összes Google dolgozó használja Google Plus, tehát nem értem, mi a gondod. Többen használják a Google Plus-t, azért az tudnatok, hogy 190 millió felhasználója van, ami az ötöde a Facebook-ságon. felhasználója, felhasználója. viszont ebből mennyi, mennyi az, aki használja is. Tehát nem én... ez a, ezek az aktív használók. Igen? Igen, igen, igen. És ezek hol vannak? Szerte a világon. És, és igen, szóval az... ilyen... Az orkutot is hány millióan használják még mindig. Ja, de azt még egyre kevesebben a Google plus meg Mind egyre is. többen. Nem, én azért arra akarok itt kiúkadni, hogy, hogy azt szerintem tökéletes dolgokkal újította a Google Plus, mert egyrészt ott van ez az automatikus hasteggelés, ami ugye körülbelül azt jelenti, hogy, hogy megpróbál maga a rendszer hashtageket fűzni, a posztokhoz, és így módon jobban kereshetővé, szűrhetővé tenni a, a, a hírfolyamot. Van egy automata képjavítás és képtegelés, tehát ha az Eiffel-tornyot fotózod le, akkor ő rájön, hogy ez az eiffel és ezáltal azt a fotót is valamilyen módon kontextualizálja, illetve ki is javítja a képeket, ami szintén nagyon menő szerintem, tehát, hogy Megcsinálja, tráteszi azokat a filtereket, amitől helyre áll a fehér egyensúly, meg az expozíció. És, és hát még a Henga ot is, ugye, ami még valóban nem tökéletes, viszont meglépték, hogy azt a nagyon sokféle kommunikációs eszközt, ami volt, azt így összegyúrják egy darab eszközbe. Szóval, hogy ezekkel arrafelé megy ez a dolog. Google a Google+, meg egyébként úgy a Google, hogy próbál szűrni nekünk, próbálja azt, tehát, amit mindenki keres, a Szentgrál keresése folyik, ugye az információ, ami ránk az végtelen sok, a közösségi oldalak ettől használhatatlanak, Facebookozni ezért olyan rossz, mert berenézel a newsfeedbe, és ott teljesen össze különböző fontosságú és különböző mélységű témák sorjáznak egymás alatt, jó sok, és abból nem tudod, hogy hogy válogass. És erre egy nagyon érdekes megközelítést ad a Google, amikor azt mondja, hogy a, a user interakciót összeereszti a, a big datával, meg az ő irgalmatlan szerver parkjával, ami majd szépen egy erőből e, próbálja megoldani a filterezést nekem, tehát előbb megpróbál e, kategorizálni. És egyébként ez ugyanaz, mint a Google-nál, amit tud körülbelül. Ott is próbálnak egy ilyen Fogyaszthatóbb információ özönt előállítani. Ezzel egyetlen egy probléma van nekem, Még pedig az, hogy Google Google-nál diszkrét, egyértelmű adatokkal kell dolgozni, időpontokkal, buszjáratokkal, térképpel, dugófigyelővel, stb. És, és nagyon nem tudom, hogy fog ez menni neki menni olyan adatokkal, aminek van értelme és aminek van fontossága. Hát... Uh, hm, Mi, ugye, mindenki nagyon egy... szarul csinálja. Miért? Például ott van maga az Origo esete, amit te jól ismersz közelről. Ott ugye az történt, hogy a pár évnél régebbi cikkeket azt végül is a nagy címkézési projekt kapcsán egy szoftver címkézte fel, és meglepően jó eredményeket produkált. A jó eredményeket produkált ahhoz képest, hogy, hogy mennyi energiát van a felcímkézni kézzel. De az, hogy visszanézel egy-két régi cikket, hogy mit találtam abban fontosnak az algó. egészen nagy mellélövések van. Hát a Google-ről szóló cikkben nem felismerni a Google-ről szól, az, az így problémás. Nyilván nem azt állítom, hogy ez tökéletes, mint ahogy szerintem ezt a Google sem állítja. Ezzel az irány próbálkozik, és azt én egy érdekes iránynak gondolom, mindenképpen érdekesebbnek, és előremutatóbbnak, mint hogy a Facebook meg ugye azzal próbálkozik, hogy, hogy valahogy ilyen, nem is tudom, a tartalom linkje alapján próbálja kategóriákba rendezni ezeket a tartalmokat, és különböző fülekre bontani a newsfeed-et. Az, az a baj egyébként, és... Én most végignéztem a, a kínózót, és akkor egyre, egyre erősebben egy kérdés ismétlődött a fejemben, hogy és ez miért éri meg nekik? Tehát, hogy mi, mi van ennek a szinte Fausti alkunak a másik felén? És ezt nagyon elhallgatták, hogy miért lesz ez nekik jó. Mert az, hogy, az, hogy a felhasználónak miért jó, az, azt így szépen elmondták. de ez hát végül is erre elég könnyű mondani, egy ilyen első szintű megközelítést. Hogy mert nem. reklám, viszont hát az azzal... a... Hogy mert több felhasználó, és így célközönség a reklámnak. De ezzel megint az van, hogy, hogy még, még intruzívabb reklámokat, bocsánat, még testre reklámokat, hogy pozitívabban próbáljuk megfogalmazni azt a fájdalmas igazságot, de az, hogy az, az senkinek se jó. A még szab, jobban testre reklám, de nem az... A még, még több helyen még intruzívabb reklám. Ami ugyanaz csak... Nem, a több helyen az nem jó, az intruzív az szerintem jó. Az intruzív az biztos, hogy nem jó. Akkor mi az, hogy intruzív? Most már magyarázzuk meg a szót, hát ha én nem értem. Ez a még rádumálósabb még, még inkább az, ami neked valószínűleg tetszik. Egyébként a testeszabotráklábot sem szeretem, tehát itt a... elárulom a gyorsan, mert hogy, mert hogy ráadumálós, mert hogy a gyenge pontjaimra játszik, mert ráadjon meg. Hát, ez jó, de azért ebből nehéz kivonulni, tehát ezt most azért ne várjuk el, hogy a hogy a gondi inni mondja, hogy hogy ah, Hármunkból hármunkból most a tartalmi dolgozunk, és és a harmadik is dolgozott a tartalmi A tartalom oldalán bocsánat. Igen. Tehát, ez ez ne, Nekem nem kell ismerned azokat az embereket, akik reklámokat adják el, és ez így van jó. Na, de praktikusan nem lenne szükség a munkádra, hogyha. Ha nem lenne az eladós része és a történetnek. Ez elég messzire vezet, és most nem is biztos. Hogy nem lenne szükségem a munkámra, hogyha az embereket arra összeírt dolgok mellett el lehetne adni bármit nekik az alapján, amit ők oda beírnak. Ez alapján lehet, hogy 5 vagy tíz év múlva nem lesz munkám. Hát, vagy más lesz az? Ellenben nagyon szeretnék abban hinni, hogy nem az lesz, hogy fellép a közösségi oldalra, és gyorsan rám beszél három dolgot. mert hogy egy 10 évvel ezelőtti Science fiction hogy abban, hogy néznek ki a reklámuk, és amit ott még intruzívnak és bántónak találtunk, az már a gyakorlat nagyjából. Ha, ha a Google-nak hiszünk, akkor tíz év múlva nem fellépni fogsz a közösségi oldalra, hanem mindig a közösségi oldalon leszem. Nincs az Isten. Ez always a legnagyobb hazugság, amit kitaláltak. De hát nem lesz figyelem elterülő, mert csak a szemet sarkában lesz. Nem. Gáspár, az embereknek szüksége van valamire, lehet, hogy ez egy app lesz egyébként, amivel a többieket el lehet küldeni a tarkafazba a Google Buy. Igen, Google. például. Jó, miért is ne? A Google Glass-ról kiderült egyébként valami? Nem nagyon látom. Igen, megnéztem egy előadást, ilyen, hogyan fejleszünk Google Glassra programokat, dolgot, és kiderült egy, egy olyan például, hogy a most bevezetett API, az csak az egyik fele. Tehát amiről az, pár adásra előbb korábban beszéltünk, hogy gyakorlatilag webappokat fejlesztetsz, és az, az szinkronizálja magát a Google-on keresztül, az csak az egyik fele, mert ezzel készültek el még. És gondolkoznak a másik felén is, hogy például tudjál ilyen térképes navigációs rendszereket csinálni, vagy tehát ez a folyamatosabb hozzáférésed legyen a Google Glasshoz, mint, mint hogy jelenleg lehet, csak ez, ez még annyira nincsen kész, hogy fogalmuk nincs, hogy, hogy nézen nézzen ki. Ami másik még, ami kiderült, az, hogy még mindig nem tudják, hogy mire jó. Csak az, hogy látványos. Hát azért ez a példa, fogalom, már máskor is, hogy, a... hogy kikerült valami technológia azzal, hogy neztek emberek, találjátok ki, hogy mire jó. Nem? Ja. Itt, nem így lesz ez most pedig is. pedig megtalálja a saját felhasználási területeit. Nem tudom, ö, érzite, érzitek a... a... Az óvatos csodálatot, meg a félő csodálatot a hangomban remélem. Tehát én, én egyszerre irtózom ezektől a, a dolgoktól, amik egyre inkább a Google víziója, és, és csodálom a technológiát mögötte. Uh. Uh -huh. Nézd, nagy dolgot értünk el, eddig sem láthattuk például ezért Robert scobel a mesztelen szőrös melkasát, és most írtál itt van rá a technológia. már megért 1500 dollárt. A elnézést, hogy megszakítom a Google témát, illetve hát egy pillanatra akkor egy lábjegyzet kevetkezik, de van egy hírünk, ami nagyon pontosan ide passzol. E, e, ugye van egy olyan applikáció, hogy most készül egy olyan applikáció, ami uh, kb. azt aplikáció. mondja... App, bocs. E, tehát készül egy app, ami azt mondja meg neked, hogy beszkennered egy árufnak a... a e, hogy hívják ezt a bárkódját. A vonalkódját. A vonalkódját, és ő megmondja, hogy ezt melyik cég gyártja. És hogy az a, az a cég, az kinek a tulajdona, az az, hogy melyik ilyen korporációnak adod éppen a pénzedet, és ez annyira lett, hogy nagyon népszerület utgazs elmaszéletrészletesetben. Új, már nem is emlékszem erre, csak arra, arra nem értem, hogy bedobtam. Alapvetően ez, ez másként fogja meg a sztorit, mint ahogy én mint ahogy engem zavarnak konoszt meg a korporációt, tehát az ilyen ö, politikai, hatalmi játékok irányából, meg sajtószabadság elfolytása, meg hát a Koch testvérek most a, a Amerikában nagy, nagy para bizonyos körökben, meg hogy ki, ki van a melyik, melyik politikai szervezet mögött jelleggel, szer, nézik meg gyakorlatilag azt, hogy lehúzol egy és megmondják, hogy melyik cég milyen családfával rendelkezik és ki, ki milyen belendelke tulajdonol. Egy pár, év, pár hónapja kerestem egy ilyen programot, hogy melyik, melyik sör kigyártja, mert néztük egy dokumentumfilmet kelt el, amiben kiderült, hogy az amerikai sörpiacnak a, a három lehet, hogy még nagyobb százalék a három cég tulajdonában van, és ezek így gyakorlatilag az összes, összes márka, egyébként az Európára is nagy részt igaz, az összes márka, az gyakorlatilag ugyanott csinálják, ugyanúgy, és felvásárolják a kisebb cégeket, és akkor csökken a valódi választék a fogyasztók kezében és ez engem bosszantott. Erre, e, erre egy megoldási kísérlet például ez a program. Igen, igen, tehát az látszik, hogy másokat is bosszant ez a dolog, mert hogy a ezt bike hívják ezt a ezt az alkalmazást. Egyébként tényleg nagyon jó név. És hogy a, a, miután a cikk megjelent, azután elkezdett egy olyan spirálba kerülni a, a letöltésszám, hogy most másodpercenként 10 új felhasználója van a, az appnak. Emiatt össze is dölt, most ki is kellett venni a, a Play Storeból egy időre, mert hogy nem volt egyszerűen felkészülve Ekkora, ekkora lódra a Stráczaki fejleszti. Na, ez csak arra jutott eszembe, hogy itt pont arról szólna ez az applikáció, hogy tudjad, hogy mely milliárdosok mi módon e, igyekeznek kontrollálni a te életedet. Van egy, egy, érdekes, valamféle... gondolatjáték. Igen? Van egy érdekes gondolatjáték abban, vagy gondolatkísérlet? Való, valójában valószínűleg túl sok masszral végigcsinálni, hogy egy hónap alatt mondjuk egy fizetéstől egy másik fizetésig mondjuk hány Unilever terméket veszel. Kezdve a mosószertől, a, az összes tisztálkodási szertől, befejezve a mustárig. Te egyébként bődültesen sok lenne. Igen. A másik meg jött az ember, koktestvéret, meg, meg, meg étel, meg összeesküvés, meg a kis barátai. Az egyik, hogy olvasom mindenki Michael Polent, aki egy picit már az őrült oldalán van ennek a. Uh, egészséges uh, kontrolljuk az élelmiszer, és a többi dolognak. A másik pedig, hogy érdemes hogy valami nagyon egyszerű, nagyon alap, nagyon ott is megnézni, hogy a, a bolti polcokon levő verziókból uh, miket tartalmaznak azok az üvegek. Reserve-tormánál például csodákat lehet találni, aminek tormát is kell tartalmaznia a normál esetben. Na, és meg is van, hogy a kapcsolom vissza ezt a Google-höz, hogyha szerintetek uh, így is túlságosan túl vannak szabályozva a cégek, és szeretnétek megtudni, hogy milyen a biosok világában <gül> a Google alapító Larry, Larry Page nyilatkozott. A három órás kínót végén volt egy olyan durván órás beszéde, amiben kifejtette, hogy tök jó lenne egy Google sziget, ahol így kísérletezni lehetne, anélkül, hogy ilyen kormány szabályozások meg ilyesmi maceráns dolgokkal kellene átesni. És csak a jó dolgok kerülnek vissza a társadalomba. És, és annyira gyönyörűen bolond elképzelés ez, hogy ez a Biosok című méltán sikeres játéknak az alapsztoria. Pontosan az, az ennek a kudarcát, ennek a lehetséges kudarcát mutatja be. Azt gondolkodtam, mondjuk hogy keresteznék a Google kódert, a polippa lakosokat gyorsabban készülnek a dolgok? A Google szerintem... x is foglalkozik. Szerintem. Hát dolgoznak rajta, én is azt gondolom. Igen, kóder alkalmaznak inkább. Ezt a szigeteken uh, kiolvasztott ki dinoszaurusz DNS-sel békával felpótolva Google kóderekkel. Tök jó lenne, és majd ha egyébként kiszabadulnak, akkor mehetünk rájuk vadászni. Viszont a be a verset még. A verset azt majd berakjuk az lóba, mert közben telik hát, hát, Jó, de nagyon cuki és nagyon érdemes elolvasni. Viszont van mai hír. És időt is mondjuk hozzá, mert az mikor, mikor volt, 60-as évek eleje? Hát, amikor a hipping még bőven hittek, abban az informatika jó dolgot fog hozni. Ezeket az 72-ben írták. Talán kizárólag. Na tessék, az én még mindig hiszek benne. A Dover by Machines of Loving Grace című. Nem tudom a szerzőt. Uh, Richard igen. No de, következő hírünk. Egy mai hír. Mét szerintem végig tudunk gyorsan vágtatni. A Yahoo 1,7 milliárd dollárért megvette a Tumblr-t. Marissa Mayer ennek alkalmából írt is a tumblr egy hosszabb expozit arra, hogy ők nem tervezik elbaszni a, a Tumblr-t. Ezt ki is a Twitterre, amely megosztási funkció le is vágtam mondatnak a végét. Úgyhogy már megint mindenki Marissa mayer pedig szegény most nem tehát semmiről vett egy vállalkozást. Láttátok a, a Tumblr-ének a nevét? Nem. Egészen divatosan és naprakészen hiányzik az elbetű, tehát Marissa Mayer úgy, hogy a flickerből flickről. <gül> az tök szellemes. <gül> az viccés szerintem. Hát, szerintetek hogy lehet elbaszni? Vagy hogy lehet nem elbaszni? Hát, kapásból mi a halált kezd? 1,1 milliárd dollárt fizetett egy, egy olyan cégért, ami nem igazán eladható senkinek, vagy nem igazán termel azt hiszem 18 millió dollár volt a, a bevétele? A tavaly, de az idei a 100 millió körül lesz már egyébként, azért termel az valami pénzt. De, de, de úgyis egy kis idő, amíg nem, nem ez a lényege a történetnek, hanem inkább az, hogy a Yahoo megpróbálja visszavásárolni magát a, a 25 alattiak fókuszába hogy előregedett a felhasználói közössége. Új és milyen kínosan csinálja ezt. Nézzetek meg a Marissa Mayer Tumblr-ének a legújabb posztját, ahol David Karp és Meyer nek a képe váltakozik a némálva, és olyanokat mondanak, hogy LSF-é. Uhum. -huh. Ez, ez A leg... David Karpnak a, a posztja a staff.tumblr-en úgy, úgy köszön el, hogy fuck yeah, David Karp. Uh -huh. Ez Ez... Ezt egy bizottság tervezte, ezt a, a Némi giff sajnos látszik rajta. Hmm. Tegyük hozzá, hogy a, a Yahoo a, például arról is híres, hogy az, az utolsó ilyen Tumblr méretű, meg Tumblr jelentőségű internetes közösséget ő zárta be, miután 1999-ben ennél több pénzért vette meg. Ez a GeoCities volt, ami végül két éve a le a WC-n. De van neki házan belül nagy közösség, amit még nem tett egyenlőre tönkre, magam sem értem miért, ez a flicker. Azt hagyta -e elsorvadni, szerintem. Csak, az... csak csendesen sorvad, de nem írta ki? Előre még volt egyenlőre. Volt. de ugye amikor a GeoCities tönkre, tehát tékmontosan becsukták, akkor az nem, tehát akkor még nem Marissa Mayer volt a főnök, Te azért amióta ő a főnök, azóta viszonylag sok érdekes újdonság történik abban a vállalatban. Igen, megvettem például 30 millióért azt a kis rácot, aki tulajdonképpen nem is fejlesztett semmit. És ezzel vásárolok magának figyelmet viszonylag jutányos áron, ezt annak idején meg is beszéltük emlékeim szerint. Igen, talán már híromosodásban volt. Egyébként ügyesen csinálják ezt, csak még nem látszik, hogy a fog összeállni. A... Már majdnem sikerült pozícionálni a céget egy ilyen Okos, mi aztán értjük, hogy mi megy ez az interneten, internet nevű dolgon céggé de még nem teljes a kép nekem. Még itt valamit kéne csinálni, hogy el is ígyjem nekik. Azt már látom, mit akarnak kommunikálni. Hát nézzétek, van nekik egy ilyen nagyon erős uh, sales ami tud hirdetést vásárolni és felületre kitenni. Uh, vannak mindenféle apjaik és próbálnak ö, olyan újabb célcsoportokat megtalálni, akikhez most nincs hozzáférésük, viszont el tudnának adni hirdetést a felületeikre. Ez nem biztos, hogy erre a stratégia. Egyébként ide kapcsolódik az a hír is, hogy, a, hogy az, az hírlik, vagy az a hír járja, hogy, a, hogy próbál szakítani a Marissa -a Microsofttal, ugye a Yahoo keresőmotorját a Bing adja. Elvileg 2015 előtt nem lehetne, kiszállni ebből az egyességből, de a Marissa Meyer most mégiscsak próbálna kiszállni belőle, és a Bing behozni a Google-t. Ó, hogy ilyet már láttam csak a Nokia, az ment egy új vezérigazgató. A Microsoft-tól. Hát, és egész mint, jól is áll a... Nokia mint ha ellopta valamit két, most éppen ne Nem okvetlenül, bár igen, ez az olvasat is egy létező Nem, tehát... Ugye valóban nem teljesít különösebben jól a, a Bing, sem a saját jogán, sem a Yahoo-nál. Elvileg ehhez, ennél jobb lehetne a, a Google. Hiányoznak a bevételek, nem termeli a bevételeket ez a cucc a Yahoo számára, már pedig akkor tényleg nem olyan jó az egyesség. Minden esetre azt mutatja, hogy milyen nagy fordulatokat próbál csinálni a, a Maier. De jó, egyelőre lássuk meg, hogy mit csinálnak a tumblr -rel. Hát biztos, hogy nem hagyják teljesen érintetlenül. Még akkor is, ha megpróbálják nem elszúrni. Most azt ígérik, hogy ne, nem akarnak nagyon bele nyúlni, úgyhogy hát ha... Nagyon nem, de hát azért valamelyest bele fognak nyúlni egész biztosan. Nyilván a felületet felhasználják, majd ott hirdetést fognak értékesíteni az eddiginél nagyobb volumenben. E, és azért az is valahogy, tehát valahogy nyilván próbálják majd elérni ezt a közönséget és áthozni más e, e, Yahoo érdekeltségű szolgáltatásokba, Úgyhogy... Mi az, amit a támányozóknak el tudsz adni, és Yahoo szolgáltatás? Nem tudom, Flickr, Yahoo Answers, nem tudom, tényleg nem tudom. Egyetlen mi van még a Yahoo-nál? Nézzük meg! Hát ezt a következő adás tartalmában ne kezdjük el most kiugrizni. finance azt hogy még van például, de... Van, van, Nézd, van. most volt még 1,1 milliárd oldaluk, vala olyan rosszul nem állhatnak. Pénzük az van, csak annyira izgalmas, mint a nem tudom, hogy nemzeti vető, vetőmagértékesítő ZRT, vagy a, az Alföldi porcelán. Hát maga a, a, a tartalomportáljuk, de például az alibaba.com-ban elég jelentős e, tulajdon részük van. Ennek is köszönhető, hogy most egy nagyobb adag pénz áll a házhoz, mert az Alibaba hasít, és abból valamiféle azt hiszem, osztalékot fognak most kivenni, hogy valami ilyesmi történik, nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy nagyon sokat kasszálnak azzal, hogy a legnagyobb kínai nagykereskedői piacteret részben tulajdonolják. Na, ez például megvan. A Thumbna-es adjunk el hamisított iPhone-töltőket Kínából. Tökéletes, nagyon jó. tökéletesen működő kapcsolat. Akkor felfedtük, hogy mi volt a titkos hátsó számbéka <gül> Igen, úgyhogy akkor most már beszélhetünk olyan kevésbé izgalmas dolgokról, mint a vízhűtésű telefon. Csak azért, hogy legyen valami kücsű is a, a történetünkben, de nem olyan nagy izgalom, de tény, hogy a NEC nevű japán vállalat az elkészítette a világ első vízhűtésű telefonját, amit azt úgy kell elképzelni, hogy van valami kis Cövecske a telefon egy hosszant irányban, amiben víz van. És ez a cső vezeti el a hőt a, a lesz, most... processzortól. De azért mindenképpen vicces, hogy lassan eljutunk oda, hogy vízhűtés kell a telefonunkba, mert különben leégeti a fülünket. Mert bele egy burtálesan nagy, négy magas csipet. Így van, hogy hmm. legyen, amint termeli a hőt a hőcsőnek, ami aztán elvezeti azt várjál, hova vezeti el a vizet? Tehát ez akkor gőzölögni fog? Vagy nem, nem, nem, nem, egy hőcső felviszi a vizet, fent ventivel vagy, vagy simán uh, magától lehűtik, s, uh, és megy vissza a víz. Te De akkor minden... meg irányba kell tartani a telefont, nem? Mi a keringés? Nem, hát megoldja ezt a hő. Nyilván. A termodinemek, az... nem tudom, majdik főtitelének hitenszelésével megoldották ezt. Jó, bölcsét vagyok, kiderült. És Na. ez egy női telefon, ráadásul, ezt ne felejtsük el megigyezni. Tehát rúzsaszín. A férfi telefonban biztosan még egészen más lesz. Igen, Igen azt én sem értettem, hogy miért pont ennél a női telefonnál jött ez elő. De minden esetre, ha már vízes telefonok, akkor, akkor azt láttam itt valamelyik kütsi oldalon, konkrétan a pont tól olvasgatom, hogy egymás után jelentik be a nagy gyártók a saját vízáló telefonjukat, hogy beigazolódni látszik az a feltevésem, hogy amikor a Sony kijött az első vízálló okostelefonjával, mármint hogy nem ilyen túra telefon, hanem csak egy sima hétköznapi okostelefon, ami vízáló, hogy ez 2013 trendje lesz, és mindenki megcsinálja a saját vízálló telefonját. Én azt mondanám, hogy jövőre már leginkább mindegyik telefon vízálló lesz. Ezt támogatom. Ezek most hogyan vízállóak? Szigeteléssel, vagy ezt a nano bevonatot nyomják rá mindegyikre? Nem, szigeteléssel. Szigeteléssel. Mert azt még én nagyon várom, hogy elterjedjen, csak olyan nagyban nem hogy nem csinálják. Igen, ez az, amiről pár adással ezelőtt kelt, mesélt már nekünk, ugye? Igen, igen, igen, igen. Hogy fogsz egy nagyon vékony bevonatot, hogy szinte nem is létezik, de víz úgy gondolni, hogy ott van, ezért nem rohadt amikor beesik a vízbe. Igen, igen. És ha már mobiltelefonoknál tartunk, akkor itt a Selfish operációs rendszert futtató telefonok közül az első, ami mindjárt megjelenik egy valak pénzért, és egy érdekes rokoni kapcsolatot látok itt a hírben. Én ennek annyira örülök, ennek a telefonnak, én raktam be a hírt. 399 euróba került, tehát nem vesszük meg. Semmi jollának Sem... hívják jolla hívják a céget, és ez az, amit az ex-Lokiás azt hiszem, az N9-es csapat csinált meg magának, mert legyen egy mobil cégük már mégis. <gül> és a gyermekkorában még nak hívott operációs rendszerből fejlődött ki az a CLF is, ami ezen a dolgon fut. Cserélhető hátlapja van neki, egy ilyen nagyon furcsa sőt, körmönfont dizájnja van a készüléknek, úgyhogy a hátlap és az előlap, vagy a hátlap és a készülék az nem olvad össze, hanem a a, a telefontest az egyik irányba van legömbölyítve, egy ilyen elnyújtott, nem tudom téglates formában. A hátlap pedig a másik irányba, erre merőlegesen. Két diszkrét, egymásra helyezett dolognak tűnik. És ezt azért hangsúlyozok ennyire ki, mert csináltak egy olyan trükket, hogy valahogyan felismeri a telefon, hogy milyen színű hátlapot raktak rá, hogyha az gyári, és hozzáállítja az a az összes színét. Ami egy 5 hmm. dolláros trükk, de nagyon jól néz ki. Mondjuk nem ők az elsők, akik, akik ilyesmit csinálnak. A, van egy sok ilyen, de én ismerek egy olyan matricás céget, aki, vagy amely e, matricákat, ilyen nano, nano tapadású matricákat gyárt mindenféle okos telefonok hátlapjára, és mindegyikhez jár egyébként egy wallpaper is, e, tehát hogy össze van igazítva a, a telefonodnak a matricázása és a háttérképe. Ez Két érdekes dolog. Ütetet. Két érdekes dolog van még ennél a Journál. Az egyik az, hogy ezek azt írja magáról, hogy támogatni fog a saját MIGOS vagy Mibor, vagy melyik is. Ez, alkalmazásokon kívül Androidos tutokot is. Tehát nem, nem egy halva született platform, hanem van egy túlélő lehetősége. A másik az, hogy a pre-order az teljesen kickstarteresen van megoldva. Tehát teljesen ugyanazt a nyelvet veszi át, van, van fent a videó, van egy ö, ár megjelölve, és vannak különböző kategóriák, hogyha különböző csomagokat veszel, akkor kapsz egy pólót, egy másik hátlapot, ilyesmi apróságokat. Pontosan úgy, mint a kickstarter -nél. Nagyon érdekes, ahogy, ahogy ezt átveszik. Ez valójában meg kell győzni az embereket arról, hogy ez a rendkívül drága, ugyanakkor gyanús dolgokat ajánló, telefon az ez jó vétel. Ja. Az Android-napokat hogyan fog futtatni? Ezt pedig egy ETI. Valószínűleg Igen, igen. De. De virágozzék ezért, virág, még, még több mobil operációs rendszerre van szükségünk. Én tök szeretem azt, hogy megint van 8-10 egyébként totál bukásra a idő, mobil operációs rendszer. Az Android azért elkezett unalmas lenni. Hát igen. De viszont ott várhatunk izgalmas újításokat azt gondolom. Most ugye elvileg az a mondás, hogy mindjárt vége van a, a Google ion és majd ott a végén be fognak jelenteni egy 4.3-as... E, Sunyibat csináltak egyébként vagy legalábbis az előadások, amiket néztek, azok alapján azt csinálták, hogy van egy olyan API készletük, ami visszanyúlik a 2.3-ig, ezek a Play, nem tudom milyen feature-ök, amik gyakorlatilag mától elérhetőek, vagy napokban elérhetőek, felfrissítik a telefonokon, és a fejlesztők egyszerre kapják meg, mint a felhasználók. És itt igen, ez borzasztó izgalmas. érdekes újítás egyébként. -főleg, főleg, ami nekem tetszett, a, a hely meghatározással vannak, vannak nagyon ügyes trükközések, hogy nem csak a gps meg a mobil jelet veszik figyelembe, hanem például a gyorsulásmérőt, vagy a, vagy a, a, a hőmérőt. A hőmérőt, vagy a légnyomásmérőt, vagy minden butaságot, ami most benne van minden telefonban, és akkor ezek alapján gyakorlatilag harmadára le tudták csökkenteni a hely meghatározásnak a, a... energia felvételét. nagyon nagy szükség van, hogy a GPS-ek mindig olyan sokat esznek ahhoz képest, hogy mennyire hasznosak mondjuk általában. Egy fél mondatot mondott a gaz, ami szerintem iszonyú fontos, és valószínűleg azért is sikrunk el fölöttem, én legalábbis biztosan, mert Ilyen jó interpretációját nem olvastam sehol a sajtóban, de ha jól értettem, akkor róla mi történik, hogy mostantól majd az operációs rendszer frissítések, azok a Play Store-on keresztül, mint ilyen automatikus update-ek fognak rákerülni minden telefonra, tehát nem mennek el az operátorhoz, mármint a mobil operátorhoz, és nem kell kivárni azt, hogy a, a gyártó, majd a, a gyártón keresztül a, a mobil frissítse a, az hanem direktben mindenkinek a saját készülékére fognak lepötyögni. Ha ez így van, és ha én ezt jól értettem, akkor ugye megszűnik az a gyakorlat, hogy a, a frissén kibocsátott operációs rendszer az fél egy év késősel érkezik meg egyes modellekre, ha egyáltalán megérkezik, de az se biztos, és ez e, még több szereplőn múlik, fokozva ezzel a szét szabdaltságát a platformon. Igen. Igen, nekem úgy tűnik egyébként, hogy megpróbálnak arra mint a modellre mint átállni, mint amiben a Chrome működik, meg hát a Firefox is átállt rá, hogy gyakorlatilag folyamatosan frissül Igen. napi, két napi gyakorisággal, apróságonként. aztán időnként megváltozik időnként, arrébb mászik egy gomb, folyamatos stresszben tartva a felhasználókat, hogy hova mászott. Az a kérdés viszont, hogy ennek mennyi, mennyi idő kell, hogy beköltözzön a telefonunkba is. Tehát, hogy kell -e a Subway nagyjából a két éves ciklus ahhoz, hogy valósággal váljon? Hát nézd! Hát vagyok, hogy igen. Most ez a térképes cuccok, ezek most mentek ki a Google AI-on a bemutatásra együtt küldték ki az update -eket. És ahogy a fejlesztők kezdik tanulmányozni az új api-kat és állnak át erre, úgy hirtelen úgy az összerésztő, hogy a térképes alkalmazások például kevesebb energiát fogyasztanak. Igen, igen, csak az oprendszernél van az, hogy, hogy hihetetlenül fragmentált még mindig az Android. Igen. És, és azt valahogy maga mögött kell hagyni a cégnek. Hát és ha én jól értem, akkor ez egy arra, arra adhózó kísérlet. Pontosan arra, hogy, hogy ne az legyen, hogy minden telefonon más operációs rendszer, és hogy több mint a felén még mindig gingerbread fut. Igen, csak az a gingerbread-es készülőket még nem, nem váltja meg. Hát de... de? nem. Ez konkrétan igen. Ide nekem van egy készülékem, ezzel most úgy minden adásban foglalkozni fogunk, hogy én nekem síra a száma telefonom miatt, Ginger gingerbread food, egyébként már kibocsátották rá a Brint- csak ez megtörtént így a hórai gyártó központjában, és amíg ez ide lecsorog hozzám a én a magyar előfizetői szerződésemen keresztül, Addigra eltelik, hát nem tudjuk mennyi, de most már eltelt azt hiszem január óta öt hónap. És még nem érkezett meg, hogyha ez direktben a Play store keresztül update akkor, akkor akármit is csinálhatna, mind a Samsung Magyarország Leány vállalata, mint pedig a T-Mobile, hogy a konkrét szereplőket is emlegessük. Uh -huh. Igen, csak ehhez kell egy olyan, olyan gyártó oldalon, a gyártóra rá oktroyált rendszer ami mentén, után lehet majd vizsíteni a telefonodat, lehet tudni, mit bír. A mostaniak, azok viszont jobbra-barra mindenféle hardware tartalmaznak, mindenféle dzsunkát, és ezekre nem feltéte lehet mert a Google nem vállalhatja fel azt, hogy 400 millió, 40, 48 40 darab különböző készüléket fog támogatni. Hát igen, ezt... Semiből kiöve nem oldani. lehet ezt. Ezért mondtam azt az elején, hogy nem tudom, hogy, hogy... Ez mennyire értelmezhető, hogy nem volt igazán jó feloldása ennek a történetnek sehol a sajtóban. Pont ez a kérdés, hogy ezt hogy oldják meg, illetve megpróbálják-e megoldani egyáltalán. Mindegy, mi meglátjuk, nézzünk rá a játékokra is egy pillanatra, hogy van itt egy rejtélyes játékunk. Van nekem egy rejtélyes játékom, igen. Azt ma láttam a remek flipboardon, hogy a sony van egy panoptikon nevű játéka, amit a Xbox beutó napján fognak kibocsátani, illetve hát akkor akkor mondják meg, hogy mi ez egészen pontosan. És, és hát nagyon izgalmasnak tűnik, meg nekem általában el lehet adni, minden sötét jövőben játszódó a hackerek az és hatalom megdöntésén munkálkodnak, és robotkatolák vigyázzák a típusú játékot. Ez meg ráadásul nagyon erősen behozza a megfigyelések, a kérdését, meg a megfigyeltségnek az érzésével játszik ez a játék. Mint ahogy a novemberben bemutatandó vasdogzis. is. Tehát valahogy nagyon úgy néz ki, hogy a, a, a popkultúra már elkezd reflektálni ez a mindenki tud mindent, mindenki lát mindenre, és ez nem feltétlenül jó, vagy ez, ez erről legalábbis beszélnünk kell illatérzésre. Tehát akkor a post-post-cyberpunk az valójában a cyberpunk. Nem, mert hogy biopunk van egyébként most az a, az a mondás. Uh -huh. Már nem a nem feltétlenül szilíciumtól várjuk a megváltást, hanem, hanem a bioinformatikától mondjuk. És nem sötétek a városok, mert kiugat az réteg és mindenhol rohadt meleg van. <gül> és mivel fogja a gáz és a olaj, ezért nem high-tech, szilikonból lesz a ruhád, hanem újrahasznosított a teherautó gumiból. A, a kettő között úgy hogy az életérzés és az nagyon hasonló, a felhasznált anyagok, meg a, meg a háttér, meg az időjárás az ő hatalmas különbséget tesz. Tök más, hogyha nem személyben úszol, hanem igazi vízbe mert a a megemelkedő tenger. De ugyanazok a gonoszai bacuk figyelnek meg mindenhol, szóval... Nem. Nem, ha belegondolsz, akkor a, a szabvány Cyberpunk gonosz vállat, az valami informatikai rendet üzemeltetett. Meg, meg katonaipari komplexumnak volt tagja, és fegyvert adott el, okos fegyvert lehetőleg vállalatoknak és kormányoknak. A mostani gonosz vállat az a BLSF, ami magot a Hát meg, ja, most nem akarom visszakapcsolni a Google, de a fejlék a most már nekem. De, vagy szerintem egészen más, de erre vagy szenteljük egy adásra, hogy még jobb üljünk le van, mikor sörözni. Rendben és, és vegyük fel, és aztán ezt adjuk el adásnak. Wow, nagyon jó. Ez egy, ez egy jó terv. Viszont mi történt a kickstarter a héten? Kickstarteren a héten két, két dolgot szeretnék és az egyik nem is Kickstarter-en a de a neve, neve jó. A, most volt a, a Gokeren egy e, cikk arról, hogy kikerült elvileg Toronto e, polgármesteri egy felvétel, amin e, a crack az mi is, az az, az valami kokai variáns, ugye? Crack, nem ez szóval nem nem a gyereket. Oké, okay. jó, csak gondoltam, hogy van rá szép magyar szó, vagy tudom is én. Viszont az ember, akinek van a felvétel, az 2000 dollárt kérte, kér amit a Goker nem akar ebből kifizetni változatosok miatt. Ezért nyitottak rá egy Kickstarter-t. egy Crackstarter-t. E, valószínűleg azért, mert a Kickstarter nem engedte a saját oldalán, ezért az Indigo van, és ott akarják ezt a 200 ezer dollárt összekalapozni. Most 80 ezer dollárnál tart, és még van 7 nap erre, tehát még a akkor kerülhet is. E, a jutalom ezért az az, hogy megnézhetünk egy videót arról, hogy Toronto polgármestere, aki gyakorlatilag Kanada-Berlusconia, ha jól értem, a híradások alapján. Tehát mindenki tudja róla, hogy, hogy minden, minden rozva benne van. Az krekezik. 2000 dollárért. Igazából azt nem megéri. Ez a jövő újságírása. A másik ennél optimistább és, és cukibb, viszont most így rákatítottam, egyből kiírták, hogy hát sajnos már elkelt az egész. Ugye is 15 ezer dollárt szerettek volna, és 400 ezer dollár jött össze, és még van 20 napjuk. Ez egy nagyon cuki kis kötyű, elvileg valami 18. századi technológiának a modernizálása. Egy ilyen gégecső végén van egy prizma, ami arra jó, hogy pontosan tudsz rajzolni, és akkor gyakorlatilag a valóságot tudod kopírozni ennek a segítségével. Nagyon elegáns. De úgy csak magyarázzuk el jól, hogy úgy tudod kopírozni a valóságot, hogy ez a prizma, általad, általad is látott képet, azt levetíti a papírra, amire rajzolsz, és így áthúzhatod a vonalait annak a képnek. Tehát olyan, mintha egy fotót rajzolnál át, csak mindezt élőben teszed. Pontosan, és mindez 30 dollárért. Tehát ez a hülyének is megéri kategóriából. Viszont az első szériát azt, azt eladták, és gyakorlatilag euh, lévő, ezt ilyen, ilyen próbakörnek gondolták, ennél többet nem is akarnak gyártani, hanem majd később csinálják igaziból is. Ilyet se láttam még egy kickstarter egyébként, Ennyi, hogy... Vannak versenyző termékek? Vannak versenyző termékek, csak azok egy nagysággal, de többbe kerülnek. Bekerülnek és nem olyan szépek. Az meg a másik. Ez csodálatos. Eleve minden hardware startupot... Támogatni kéne valamilyen módon, ha csak máshogy nem akarunk, úgyhogy beszélünk róla, de ez még ráadásul jó pofa is. És, és elvileg hasznos is? Vagy legalábbis itt a rajzok, amiket mutatnak hozzá, azok tényleg nagyon látványosak? Hasznosnak semmiképpen nem nevezném, mint hogy vagy csak akkor, hogyha az embernek nincsen semmiféle fényképezőgépe, amit aztán valamilyen érintés, érzékeny eszközön átutajzolni, mert ha van ilyen, akkor ennek az egésznek semmi értelme is. Most képzeld el azt, hogy modell előtted, amit itt a videóban látunk, és nem mozog, legalábbis nem nagyon mozog, vagy meg kell kérdések folyton, hogy egy kicsit döntse vissza a fejét, mert kimozdult a fényképből. Szóval azért ez nem, nem százas szerintem ez a történet. Tudod, van az a képzőművészeti ága, ami, ami arról szól, hogy, hogy rajzolsz, meg esetleg Igen. ilyen festéket is viszel fel. Általán... Így van pakirra, vagy vászonra, például. Ez olyan belül lassú. Az annyi vacak csinálnak, legalább ez, nem, ez legalább sokáig tart. <gül> Na igen, szóval ez ilyen igazi antitermék, ha engem kérdeztek, de gondoltam, hogy nektek tetszeni fog. Nem elég, nem eléktek. De, de, de te egy, egy nem létező problémát old meg, amit, amivel viszont számos újabb problémát generál, de reflektál az embereknek arra az igényére, hogy, hogy a technológia helyett vissza kell térni a a fizikai kivetüléssel működő eszközökhöz, amik ugyan nem jobbak, hanem rosszabbak, de milyen nosztalgikus őket használ A Metti Heteor tizedik, a művészet nem, probléma, nem, nem valódi problémát old megadását hallottátok. Sziasztok, legyetek Jó. Jó ja, szakát, sziasztok! Sziasztok!